Eskola baten plantatzeko gishan, haute txekin e da uh, lan egitan ahal balin bada eta bat suari arango itzen, ala izan da, behaz, biziki kontengira ikustia, ebe, e, lapur dikostaldeko e, urbiletik, ebe, aldugu la, hola lan egin, e, emengo autetxeekin. Hau desinvestizmant fea, hau otor, da environ 20.000 euro. Ogoita 20.000 euroko ari inbertxo ari bat egin ari dugu ari ikastola horrezibitzeko, e... eta ari ari bideon ari ari ari desiratzen diet. Zerbrek, egin dinamizm, ki sekre darriera, un tel kreazion. Egia da, dinamika bat sortzen dela, eta baitez Eta, president Robie, c'est vrai que c'est de pouvoir aider à le basque retrouve sa véritable place. Errobi erre elkarguko lendakari bezala, gure helburuetan da euskarak bere lekoa berreskurada izan. Elibidunean bai eta murgiltze sisteman eta esperantzadut herri guztietan olako proposamen bat izaitea. J'ose espérer, d'ailleurs on ira dans ce sens que chaque commune puisse offrir éducation e et e début linguistique.